U poimanju, u poznanju i liturgijskom radovanju. I evo vidite i sami kako majka crkva ne zatvara njeno učenje u neke uske elitne poklire, da to bude samo za nekoliko profesora liturgike i nekoliko njihovih omiljenih studenta koji, eto, poštujući njihovu riječ i njihovo učenje, bivaju izvojeni od naroda Božije. I onda se tako stvara jedna grupa ljudi, jedna nazovi elita, koja može da predstavlja ozbiljnu smetnju, u duhovnom napredovanju ili sazrevanju jednog naroda ili jedne zajednice, ali to bude manastirska, parokijska, ili zajednica na nivou jedne partije, ne Bog, jedne повнешне цркве и још теже и још опасни у васиљанском православију а сви ти проблеми настају када се башња одвоји од учитеља то је од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 U njegove ivice i što je najgorajnije, evo kako ovo naše vrijeme potvrđuje, mnogi i izgiboše na njemu. A sve zbog nepažnje, ova poslanica svetog apostola Pavla predstavlja vrhunsku liturgijsku kateheziu, vrhunsko liturgijsko učenje.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 Ako se u poslanici jevrejima i svim pravoslavnim hrišćanima, jer ova kateheza e, teška je, evo posljed je teška iza naše uši, pa se odluči smo za jeftinije izraze za neuporedivo jeftinija učenja. A ova kateheza je izvan crkve nepojmivo.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 Ili na pogrešan način zainteresovanog naroda. Znači, to bi trebalo neđe da se ugasilo. Bio je neki pokušaj, kao neki meteor, i kraj je tamo zavladao. A vidite, nije tako i crk. Liturgija odlično funkcioniše. Babi je savršena. Otkud to? Pa evo, Apostol Govoreći nam, braćo, takav nam prvosvrštenik arhijerej, arhijerej, vladika ili prvosvrštenik trebaša. Vidite, kako diže svijest svih onih koji ga pažljivo slušaju, od svih onih imena, pa i imena Josifa Temišvarskog, i od Svetoga Sade, i Jovana Zvatovstva, Vasilija Velikog, Svetog apostova Pavla. Diže, diže, odvaja i prenosi nas sve na onoj vrhu visok i nadnebesni nivo gde se naš bogatnik, naš arhierej, naš prorocestnik nalazi sa desne strane Bogičanstva Očevo On je, braco i sestra, arhijere i crkve pravoslavne, on je prvo sveštenik i nema sveštenika izvan njega. Svaku svetu liturgiju on služe i ovu svetu liturgiju on služe. A kakav je i kakav nam trebaša i kako ga dobismo? Kaže, svet nezlobi čist, odvojen od grašnika, odvojen prirodom, bogočovečanskom ipostasiju. On je popuno odvojen od grašnika. On nikakve veze sa grijehom nema. Takva je i crkva, broći Ises. Takva pravoslavna crkva nema nikakve veze sa grešnicima. Ona je otvorena za grešnike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 Da nije osvećan. Evo i danas sveta velikomučenica Jefimija, evo sveti Josif, novi arhijerej koje proslavljamo i svi sveti bez izuzetka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 glavi koja je preispunjena zemnim i niskim mislima. Mi se vučujemo po zemlu. Mi se prepiremo, braći i sese, ko se djevo krenuo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 a u njemu grijeha nema nikakvog. To je sve posledice nečistote, a u njemu nema nečistote. On je svet čist. Ne zlobi, a ovo su posledice zlobe ljudske, zavisti ljudski. U njemu nema ničega o tome. I na kraju viši od nebesa. Pazite, to nisu jeftine riječi. Vladika crkve pravoslavna, vječni arhijerej, je viši od nebesa. Onaj koji нам služi liturgiju, koji živi sa nama u vremenu, u prostoru, koji dijeli sa nama naše muke, koji nosi sa nama naše krstove, naše tjeskobe, koji sa nama ratuje naše dobre, blagočastive ratove. On je u isto vrijeme viši od nebesa, a ne samo i fizičkih nebesa. Него ангеловских висин, изнад свих висина, изнад свих небеса, колко год да тих небеса има, Он се налази. И док служимо литургију, браћи и сестри, Pažljivo, ako se uključujemo, mi se uzvisujemo na te visine i nadnebeske visine, jer onaj koji je viši od nebesa, tu je sa nama, evo konkretno, i u ovom našem manastiru, i u ovom našem gradu. I zato je liturgija tako zahtjevna zato tu ne smije da bude promašaje, jer malo li promašiš, obruka se, osramo se.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 To je, sestri, to je velika opasnost i mnogi duhovno obolijevaju upravo zbog te nebogodarnosti, a ne bivajući ni svjesni gdje su se posjekli i sebi ranu, duboku ranu namijelu.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 žujete i svet u liturgiji mi se uvek uključujemo u taj ran konstantovanje i mi spasen domo sve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 Jer zakon postavlja, za sveštenike, ljude koji imaju slabosti, misli se na stari zakon, a riječ zakletve, poslije zakona, postavlja sina vavijek savršenoga, uvijek savršenoga. To je ono što smo govorili, crkva vavijek savršena. Jer je u temelju savršeni Bog, jer je glava savršeni Sin, va vijek savršen. Nema što da brineš, hoće li tako uvijek biti. Nema što da se bojiš da neće doći do nekakvih promijena, izmjena, smjena, svrgavanja, bolesti, smrti, grijeha. Toga u njemu, kako reče Sveti Apostol, nema. I ne može po prirodi, ne može biti. On je vavijek savršen. Zato, braća i sestre, duša svakoga od nas može da se liječi i treba da se liječi od svih onih strahova, sumnji, zebnji. Prije to i one duboke strahove, jer u crkvi nema potrebe da se plašimo. Sve je savršeno i vavijek će biti tako. Дај мир ко имаш, слободно пренеси својој дијеци, слободно пренеси својим унуцима, праунуцима, чукунуцима. Тако ће бити до краја svijeta i vječno. Погледајте како катехизате, погледајте како kao Bog razgoni sitne džavolčiće, sitne pričice, sitna, presitna tumačenja i liturgije i crkva. Pogledajte kako moćno tumači naše živote, pogledajte kako moćno mijenja našu bolesnu svijest, našu samobmanju.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 Mi imamo takvoga prvosveštenika, koji sjedi s desne strane prestola veličanstva na nebesima, svešteno služitelj svetinje i istinske skinije, koju postavi gospod, a ne čovjek. Zlatulosti Jovanu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 I za Petra prvovrhovnog, i za 12-storicu, i za 70-oricu. On to ne govori samo o korinćanima, jevrejima. On to govori i nama. Jer jednom za svakda, bav je savršena. Mi imamo... Mi, braće i sest, mi koji smo u crkvi, dakle, to je naše, to nam je darovano, dakle, imam. Onda pita zvotlosti, jeli, a šta ti još hoćeš? Jeli, moguće da tuguješ poslije svega ovoga? Ti tuguješ?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 Nažalost, nama prilično tuđa atmosfera, strana, kakav sad prvo sveštenik, kako viši od nebesa, kako to imamo, ja mislio, nemam ništa do još malo zapaku cigara i za polrezervara, goriva i jednu dopunu. To je sve što imam. Imamo, brađe i sestre, samo ostanimo u crkvi u skiniji koju postavi gospoda, ne čovjek i nemojte da se plašimo. Ono što je gospod postavljeno čovjek da razori te ne mogući.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 spaite Vječni savršeni, Isus Hristos, kome se vršeni prvosstošteni gospo Jesu Kristus Kome sepokvonimo i danas i u liturgiji do kraja vremena i do početka vječnosti zajedno sa i zajednos ocem i duchom k veti. Amin Bože